Hoofdstuk 3 Ek ervaar Joshua Miriam as iets soos hemelse brood om my, asof ek, of, asof ek omgewe is dier die brood, en, maar ook asof ek terselfde tyd die brood is, asof ek die brood is wat Joshua eet, maar ook asof Joshua die brood om my is. Dis baie baie moeilik vir my om dit te beskryf, en dit is so fantastisch vir my, want hiermee wees Joshua toe vir my, dat ek sal altyd brood hee om vir iemand te gee, Hy maak vir my, hy sal kost vermeerder vir my, wanneer dit die rechte tyd is. Toet ek skiel ook een vis in my rechterhand, wat op sommer op my palm lee, en dit is een groot vis, maar hy pas op my handpalm. Skiel ook vat iemand die vis, en ek sien daar lee net nog een. En elke keer wanneer iemand die vis vat uit my hand, het is dan net weer een vis. En ek so dankbaar vir jou soe, want ek weet, dit beteken dat, hy sal altyd in die gees en in die vlees vir my kost hee om vir iemand te kan gee, vir myself ook, ek sal nooit honger lei nie, niemand sal ooit honger lei, waar jy as so is nie, en toet ek, eveskielik ervaar weer, asof ek een wolk, binnen in 'n wolk is, maar die selfde as die brood, is het asof ek ook deel is van die wolk, maar die recht voor my oe, hang die mooiste, allerhande eero gesteente kristalliekies, dit is verskrikkelijk mooi, die mooiste kleren, en ek steek my hand uit, my vinger uit, en ek raak aan die en toe ek aan hom raak, toe vloei hy nes een druppelkie water, maar dit is alsof hy binnen in my invloei, nie oor mense hand, soos wat water sal maak nie, maar binnen in my hand invloei, en boe oor my hand, dit is baie moeilik vir my om dit te beskryf, en dit is vir my die mooiste, mooiste, mooiste dinge wat aan hierdie wolk hang, dit lyk rechtig soos juwele, asof dit kristalliekies is van edel gesteent is wat in die mooiste gauwe goeterkies geset is, wat net so hang, dit is verskrikkelijk mooi, en ek is so dankbaar, Jasua het my verskrikkelijk diep aangeraak, en vooral met die begin van die kronieke van die moeder boek het Jasua rechtig diep dinge in my hart gedoen. is moeilik vir my om dit te beskryf, want ons het so min woorde, ons het so min Ek wil rechtig ook sê so min woorde vir die emoties waar al is, wat ons in die hemel voel. En ek weet ja so al wil toe hee, dat ek moet skryf, en dit is hoofstuk 3.